«З радістю вибачаю, юний мій друже, з радістю вибачаю. Тим паче мені вже недовго лишилось перебувати на грішній землі, а забирати з собою до Царства Небесного ненависть чи хоч би образу на когось величезний ризик. Бо небажання вибачити гріх своєму ближньому – то є прояв гордині. Великий магістр замовки Павль одразу скористався цим, спитавши обережно, «Ваша милосте! «Що, юний мій друже, ваша милість сказали, що...» Язик не повертався продовжувати фразу. «Ну, ну, я слухаю, слухаю. Ваша милість сказала, що вам уже недовго лишилось перебувати на цій землі». «Так, мій юний друже, полишивши нічний морок, сьогодні я перебував у вищих сферах. Я почув могутній голос, котрий мовив. «Чоловіче!» На тебе вже чекають, щоб судити справи твої судом вищим, праведним і визначати подальшу долю душі твоєї. Колись мій покійний вчитель теж почув голос, подібний до чутого мною. І сталося це рівно за тиждень до його смерті. Великий магістр м'яко всміхнувся Паулю. Отже, навряд чи і мені відміряно більше часу. Але ж ваша милосте! Ти хочеш сказати, що я виглядаю надто бадьоро. Так, ваша милости? Це нічого не означає. Мій час настав, треба готуватись у далеку путь. Готуватись ретельно, бо піти туди слідом за мною не зможе ніхто. Але ж ваше милости. Врешті-решт я зробив коло довкола числа універсуму сен туманно натякає, що насправді йому виповнилося 108 років, адже число універсуму – це 108, дорівнює 1, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. Отже, мені справді час. Не розумію ваші милости. І не треба розуміти, мій друже, втім так буває. Іноді вчитель вимагає від учнів нерозуміння, а простого виконання. «Вчись, мій юний друже, і звикай, бо надалі тебе вчитимуть інші». Пауль тільки зітхнув. «Тобі щось незрозуміло? Чи, можливо, ти з чимось не згоден?» «І те інше, тихо пробурмотів Пауль. І про що ж ти хотів би дізнатись?» «Про все-все, все-все просто неможливо охопити жалюгідним людським розумом». «Так, звісно, але ж ми багато про що говорили вночі. Ніч скінчилась, мій юний друже, попереду перший день з останніх відпущених мені. Тож у мене не надто багато часу, а тому краще забудь нашу бесіду. Забудь від початку й до кінця». «Забути? Але чому? Бо це лише химера. Не можу, ваша милосте». «Отакої! Чому це раптом не можеш?» Бо саме цієї ночі ваша милість уперше назвали мене не хробачком, а своїм юним другом. Така велика честь для мене. Один-єдиний слід химери у денних реаліях. Я не забуду про виказану мені честь. Гаразд, припустимо. Але решта? Так, про решту. Чи ваша милість помстилися своїм ворогам? Коли та в який спосіб? І що з ними сталося? Так, так, бачу, твоя допитливість не зменшилась ані трохи. Дивись, мій юний друже, якби ця якість колись не стала тобі на заваді. І все-таки, ваша милосте. Великий магістр пройшовся по кімнаті, всівся у крісло і мовив. Ну, гаразд, тому ворогу, малому ворогу, котрий вбив мою кохану та позбавив мене останньої надії на спокійне родинне життя, я помстився. Його закатували на смерть, а його родину відправили у вигнання. Правителю країни, що завоювала мою батьківщину, я теж помстився. Усі його нащадки померли, нікчемний рід урвався. Але моя країна, мій народ, зло на якого я вийшов, волі так і не побачили. Чому? «Уяви, юний мій друже, я не знаю, – великий магістр знизав плечима, – я теж, мабуть, накоїв помилок і перебування мого народу в солодкому забутті, поневолення. Можливо, то є моя провина, мені й покарання. Ваша милість надто справедливі, – почав було Пауль. Я далеко не святий, отже, не завжди бував і справедливим. Наприклад, я не певен, що заслання сім'ї мого малого ворога – це надто справедливо, адже я мусив поквитатися з ним, а не з його нащадками. Крім того, смерть нареченої лежить на моїй совісті такою ж мірою, як і на совісті мого малого ворога. І що ж далі? Правителька, що прийшла до влади після винищення роду володаря, котрий загарбав мою рідну землю, так і не побажала дати волю останній. Правителька вчинила несправедливо, юний мій друже, тому зараз її нащадок нищить все надбання власної матері, до якого тільки може дотягнутися. Отже, її недбалість та невміння дотримуватись даної обіцянки без покарання також не лишились. Але то не головне. Однією з країн, що так і не побажали допомогти моїй землі вибороти волю, є Франція. «Ти пам'ятаєш, що сталося з тамтешньою королівською династією?» «Так», – Пауль здригнувся. «Отже тепер до влади у Франції прийшов Наполеон Бонапарт, який невдовзі стиснив кулаці горлянку всієї Європи. На сам кінець він вдарить по країні, що загарбала мою рідну землю, і тоді, можливо, саме Бонапарт визволить її». Швидше за все, Наполеон Бонапарт не збирався допускати утворення незалежної української держави, оскільки бачив себе не менше, ніж імператором усієї Європи, об'єднаної. Ясна річ під своєю владою, але інститут гетьманства збирався відновити, хоча і призначив українським гетьманом француза свого генерала Мюрата. Ваша милість впевнені в тому? Впевненість у словах правителів – це все одно, що впевненість у незмінності вранішнього вітерця. Отак, юний мій друже. Хоча, великий магістр розстебнув верхні гудзики сорочки, витягнув звідти на мить вкритий масонською символікою перстень на тонесенькому золотому ланцюжку, потім сховав персня і мовив. Хоча я зробив усе від мене залежне, щоби поставити нового правителя Франції під контроль нашої ложі. Якщо ж він відмовиться звільняти мою землю, то всі сили небесні повстануть проти нього, і тоді я не позаздрю його долі. Після цих слів великого магістра у кімнаті надовго запанувала тиша. Та виявилося, що Пауль усе ще не вгамував своєї цікавості. «Ваша милости!» Что, мой юный друже?